ponto, N. Bondo. Pathen. Da? G pentru biecte. Este o particule intraductibilă. Dacă și nu pot aducea, Iar acesta, pătimi, e pre-mare. Pathen. Este o formă fără de la documenea fabricativă AORMEN-ul, pentru E. PATHEN pe radicalul PATH de AORIST de la verbul PASCHO, a sau a pății. Da? PATH este radicalul de AORIST pe care se formază AORIST-ul, Ce asta? Are are radical, pe care are tematica de genință Cine înseamnă? Cum? Imperfect. Deci, au zis că care nu numește cum se numește? Au zis de la Perfect. Mai știți? Au zis de la Nu? Parcum, mai știți totuși. Aaa, bine. Bine. Deci. Astăzi, ea la acesta. Ia uite, Deci, o urmă de, de, de, de. Ia o parte este singur, da? că nu mai apare ajunct Uh, acesta. Am perdus. Așa. Vedeți că este accentuat. Este accentuat. Uh, nu poate fi confundat cu relativul. Cu pronumele relativ. De ce? Vedeți că avem forma de nominativ care se plătează verbului la persoana care e Deci este un subiect. Forma nominativ. pentru un pronumere, o pronumie relativ. ar fi fost cu. Post. Sigma, nu HO. Cum este relativul tot relativ? Este HOS pentru masculin, HE pentru feminin și HO pentru neutru. Iată că și relativul are o formă HO. Însă, de un Neutru. Eu se referă la un masculin, la un Biseu care a suferit pe mare, nu la un obiect care a suferit pe mare. Da? Ați înțeles? Deci nu poate fi bănuit că fi un Neutru de la pronumele relativ, Pentru că se referă la Masculin. Dacă era Masculinul relativ, nu era pus în acoară. Dar nu are să. Neutru nu e. Ce e? Ești o Pronumele Anaforic vechi, Revenit articol. Da? Adică HO de articol. HO al articolului, care în normal este așa. Adică ATOM. Fără accent. Da? Dacă intră în structuri în care își manifestă valoarea demonstrativă, mai primește un accent. Și acesta este nominativ, singular, masculin. De la articolul definit. Da? Nu ne urmă. Ați zice, bun? Bine. Uh, de asemenea, altfel, poate avea valoare de și atunci când se sforțește pronumele de Pronumele. În loc de putem să avem un hostis. Care tocmai. Sau oricare. Putem să avem și un latin de tipul hoios, de felul care, calitativ. Hoios, hoia, hoio. Da? Hostis, hortis, hortis, că știți pe ăsta, da? Deci, oricare dintre aceste relative simplu, nelefinit, sau calitativ, da? Urmat de un articol, face ca articolul să ia urmat de? După că sunt cam măgostită. Nu vreau să spun urmat de. Vreau să spun... Ba da, urmat de... Uite, au fost articolul după. Deci o H2 plus ăsta, da? Trebuie să sea mai încă urmați în lente, dar am gândit la urmat de Da. Deci asta este probleme, în cazul în cajul acesta. Deci este probleme, da? Și când aducem noi turno asta cu o heo, se puno ce, plus a fost sau a fost din sau, saui. cel, adică articolul, articolul eh, pronominal datut din cel, care. Cel care și care traduce pe oricare dintre relativele respectiv. Cel care, cel care tocmai, cel de felul care, da? Care, care tocmai de felul care. Sau poze se pun care, dar nu o să aduce, nici tot mai ăsta, nici de fel, ucar, merge un care și atât, da de înțeles? Deci de mult tot un un și a terminat, Da? Deci articolul poate fi redat pentru un romune, cel sau cea. Da? Ați înțeles acum? <laughs> da. Deci, hai să luăm un exemplu din Glicias, ca să vedem Marturas mai pare o mai de la au feriat până la dispoziție. Sau obține noi seama. Da? Parexon mai o formă de viitor, evident. Da? Este parexon compus din paraș eho. Da? Eho. Care este eho? Hexon. peste viitor. În confunderea de se mai vede, da? Deci par exomai, da? Este o număr mediară de viitor, da? Eu îmi voi oferi drept martor, da? Sau voi oferi pur și simplu drept Eu scris ton de eufibliton și pe eufiblitos care ton. Presupunem ton, aici este placa se presupune pe ton. Nu mai apare numele sustantivului propriu, deci unul de persoană, pentru că următo definirea celuilalt și pe cel care zicea că este stăpânul acestuia. E Eu tributos nu că avea un sclav, dacă avea un stăpânt, da? Deci eu tributos este urmatul și vei stăpântul sclavului, da? Care zicea că e stăpânul ăstuia, da? Bine. Deci, în această situație, acest presupus ton, că sigur el se presupune, pentru că este urmat, De un pronume relativ, sigur are o e, banare pronominal-demonstrativă, de fapt. Da? asta Cercare. Da? Pe cercare. Post-o de deci după altaică, articolul apare din ce în ce mai mult, spuneți de particule corelative, men, respectiv de. Da, N de... Uh, și aceasta, dacă are, dacă articolul respectiv are valoare demonstrativă, apare scriește de particulele acestea dacă are valoare demonstrativă. Uh, astfel, articolul cu valoare demonstrativă apare în perioada protocomentică, în locuțiuni pronominale de tipul următor. cu forma CO. Și și TO, și TOMN, și TEN, și TUR, și DE. Uite, atunci. Nu faci de și orice caz, să da? Bun. Vorbele rezolvă și cu formă de neutru. TOMEN sau TA. Singular, sau plural. sau TOMEN, TO sau TA. de tomentode, tamen tade. Pe de-o parte, pe de alta, Adică aceasta pe de-o parte, aceasta, ceastă laltă, pe de alta, da? Mai crescut, pe de-o parte, pe de Și am mai o postă, cu 206, când, mă la teologie și îmi Mă ce, cum e lucrarea plătare? Da? Tamentale? Tamentale? Da? S -a, s -a, s -a. <gătă -i> și așa, și așa? Și când e partea până, pentru că-și partea e, da. Asta e... Pentru că partea pe care... <gătă -i> de <gătă -i> Bun. La uh, vocativ, cum știți, nu există forma de articol. Deci, articolul nu are o formă specifică, mai are nicio formă, în fapt, pentru vocativ. Uh, și uh, în gramatici se consideră că în interjecția demotiv o uh, ar umple spațiul unui unui articol, unui uh, așteptat articol în vocativ, adică articol ho nominativ uh, articol definit Așa, că îi corespunde la avocativ, nu un articol, ci o interjecție. Da? E, Și corespund interesant un promulgă cu o interjecție, pentru că nu există în formă de articol. E, supleța articolului. sta vorbim mult despre această subieție articolului. În <trână> articolul uh, trecetului, un simplu articolul, acest acum felii noi, în moderne, uh, doar cu formă, doar cu valoare de articol. Uh, și este foarte, se poate adapta, foarte adaptabil. Se poate adapta în funcție de context de necesități. Asemenea, nu găsim, când nu va greacă, Articolul cu valoare demonstrativă, așa cum vă spuneam, uh, uneori chiar uh, soțin substantive mai interesant. Dineapără folosiți singurul cu mare valoare de demonstrativ. Dar uh, își poate păstra valoarea demonstrativă uneori chiar însoțin substantive. o să le numărăm acum valoare și fac ca exemplu, da? Poate avea chiar și valoarea unui probleme posesiv. De asemenea, interesant este că uneori, poate chiar să înlocuiască un problem relativ. Să stea în locul relativului. Mai ales în Înconezulia anaică, la Robert, dacă e greu, da? Dacă mai ales. Apoare și la Pinda, ceva mai acolo. La Teocrit, s-a mai văzut asta. Și chiar la roza plastică, dar Mai um, una oră apare și la poeții artici, în corul și dialogului. Uh, A... Articul de asemenea este folosit, poate fi folosit aluții, într -o <gălătă> aluziv, într-o politică politicoasă. Aluziv. Aluziv. Aluziv. Când aluzie la ceva. Nu. Uh, De asemenea, articolul poate să își manifestă funcția Ana Furcă atunci când însoțește nume proprii de persoane, localități sau țări, deja numite, pe care le sunt familiari. dar și atunci când însuățește numele de divinitență în limbajul colombial. De asemenea, articolul poate să se absolut orice. Da? Și acum o să le luăm pe rând, în am aceste cazuri de sublecția articolului și acum luăm pe pe fiecare și dăm niște exemple, da, le avem strânsi la o, la altă, ca să știu ce ține de discuția cu a subieții, ca să vorbim, și atunci le luăm frumos și îl uh, Iată, ca plănumere cu valoare de plănumere democrative, însu o totul substantiv, pentru că folosiți împreună mai simplu, da, vă mulțumim mai de seama stăm în demonstrativ. E Când a trebuit să luăm pauză, nu? Am făcut. Nu știu, nu mai doar să E jumătate. E Și când trebuie să luăm pauză? Când trebuie să-i Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. A, așa. Păi, nu. A, nu facem sigură oameni de civilizație? Da. Da. La fără 10. La fără 10 ce? Da. La fii 4 fără 10, nu? Da. Și după aceea mână la? 5. Dar când avem până la 6, nu? Până la 6, nu? Până la 6, nu? Pentru că să facem mai mult civilizat, sau nu? Înțeam că dacă facem o civilizată, mai facem o rezultată. A, înțeam. Deci până la 6. Bine, acum cea nu mă apără 10 și eu nu mă la șapte. Îi și legumele. Da. De exemplu. Me fiei hoane. A, a fi în stare de beție, a fi beac. Omul e beac, da? E beac omul, da? E, în Hoane, se simte foarte clar că e forma de omul ăsta, despre care vorbesc acum la care mă refer. Deci, la fel de bine o pot să spun omul acesta. e beat. Da? Oare nu este omul. Pentru că, adică, dacă aș spune omul e beat, aș da, de exemplu, într-un timp de sentență. Omul, în general, e ca beat. Mm. Nu? O, nu? Nu. Intenția nu e asta. Ce este? Intenția este de a arăta că trecutare omul ăsta, pe care știm noi, ăsta e cam beat acum. Da? Deci o stare de fapt, o stare de fapt momentană. Da? Și atunci, eu resimt în acest și valoarea lui demonstrativă. Omul ăsta e în vrează. Ați înțeles? Acolo. Iată și în următor, valoarea pot Da, pot, da? Pop, da? paradid 2000 edo cae edo cae edo ke uniu efectisticorn deci poza mobilă e fonic edo ke radid 2000 ver mi înseama adar lui radicalul lui este do, nu? Am trecut cu două scurt, numai volo două sciolu, ămi de nume are să singularul Anumite moduri, se folosesc la nivelul scurt din prima. Da? Deci avem aici para. Ce este para? Para. Ce-a mai rămas din para? -se, ce este el? O? Ce? -se o? Repoziția. Așa. Repoziția. Bără, rever, în cazul la acesta. Da, da? E. Ce este? Ce poate fi? Dacă didominul pe cu epsilon, ce pot fi? Așa, le e Do este un radical. Deci este e, anăuga radical. nu trebuie de care este din D. Bun. Da? Ca a este un sufit și epsilon este un desinență. Nu este ozonă mobilă. Da? Nu este un desinență. de Deci, ca să înțelegem ce avem aici, da? Care nu? Din ce poate fi dacă eu a făcut analiza morfematică, ori? Epsilon pe Radical și nu pe d de, de Prezent, înseamnă că este un imperfect sau un Auris? Asta era trebarea Păi Epsilon plus Radical, adică augment plus Radical, egal, Auris. Epsilon plus d de, de Prezent, egal imperfect. Clar? Am 200 indicative. Întotdeauna <sus> uh, cum v-am mai spus, nu ieșim cu augmentul la fara indicativului. Nu există modul afară de afară indicativ, de astea pe augen. Da? Deci, paradidomi. Perlul este compus. par a di do Vedeți că aia nu se mai auze la ori, aia se aute pentru că se numește cu D, consoală. Cu mai ieșim la dâminul vocală, se mai amusem lideață, da? Paradidomi sunt la ori A Deci, apreda predat, pe astfel în care a singurulat, armele. Sau, la fel de linee, și-a predat armele sale. apredat armele sale, sau și-a predat armele, da? A armele sale, da? Nu alea albubia, da? A armele, când e urma despre subiect, se folosește de multe ori, Articolul în fața substanțivului a, mă rog, acest tip de obiect. Pentru a că sunt ale subiectului, da? În posesia subiectului, nu a altei persoane, da? Pentru că nu a văzut armele da? Și armele Deci, ori tariul prin a văzut Dar și mai corect este așa predărt armele. Sau am dat armele sale. Armele, aia. Pentru să Deci, horos în lăporul înseamnă țară s-a obținut. Oikeo înseamnă alocui. Da? Nu știți că înseamnă acum. Da? E Deci, vorba despre un acuzativ, despre care puteți să se vorba. și uh, mai înainte, pe țara pe care, și acum, ei o locuiesc. O ICUSI este un în prezent, plural activ cu ICUSI. Da? Este în contrast în epsilon. Da? uitați pe, aici, pe epsilon, pe care se vede foarte clar. Da? Uh, v poate întrebat, de ce nu apare o ICUSI? Deci nu este o eclusii, cum ne așteptăm în aruncă, ci o eclusii, adică cele două morfeme rămână în încheia. Deci, țara, deci pe țara, adică pe țara aceea, pe, pe țara pe care și din nou acest ton care se repetă, are de fapt un, o valoare relativă. Bineînțeles că la o prima caducere, am spune așa, de la următor, pe țara, Pe țara, pe cea ce o locuiesc și acum. Da? Pe țara, pe aceea ce o locuiesc. Da? Dar de fapt, ce mai doare trebuie să se zisăm lui lui relativă. Sigur te propunem, dar mai multe, cât tot de este un relativ, se zis. relativ. Da? Așa. De altfel, în dialentul ionic, în dialentul ionic, relativul este, de fapt, numele relativ, este, de fapt, articol definitiv. Deci ei folosesc articolul cu valoare relativă. Deci nu știu despre pos, o, ci folosesc articolul. cu această bază